Kapitola 2. Paris Monamur. Když Táňa před necelými devíti měsíci zjistila, že je těhotná, měla právě 21. narozeniny. Podle zpráv v televizi končil nejmrazivější leden za poslední století. Praha po několika dením sněžení zmizela v závějích sněhu, které pak po prudkém ochlazení zmrzly na kámen. Táňa si to pamatovala hlavně proto, že sebou třískla na náledí před studentskými kolejemi a s velkým úspěchem pak kamarádkám ukazovala modráka přes celou půlku zadku. A taky proto, že na přehlídce bižuterie v nevytopeném kulturním domě v Liberci promrzla tak, že chodila pomole úplně modrá a úsměv jí doslova tuhl na rtech. Věděla velmi přesně, kdy došlo k oplodnění. Bylo to pár dní před Vánoci. Balila si v pokoji na vysokoškolských kolejích své věci a chystala se jet na svátky domů do Olomouce. Zbyněk nenápadně, aby ho vrátná neviděla, vylezl pohromos vodu přes balkóny až k ní do druhého patra, kde zaťukal na skleněné balkónové dveře. Přinesl jí vánoční dárek. Byly to tři ořechy. Tři říšky pro popelku zeptala se tehdy pobaveně. Zbyněk se tajemně usmál. No. Táňa Táně jeden z ořechů rozlomila a zjistila, že jeho skořápky jsou k sobě jen slepené a vydlabané. Uvnitř byl prstýnek s malým, poměnkově modrým srdíčkem. Úžasle se na Zbyňka podívala. Ty jsi ho našel. Ten prstýnek byl památečný po babičce a ona ho ztratila na přehlídce v Mánesu. Kde byl? Zbyněk se vítězoslavně usmál v šatně na zemi. Táňa se rozzářila a objala ho. A taky už tušila, co bude v těch zbylých skořápkách. Ten večer totiž ztratila i náušnice, které si v šatně spolu s prstinkem sundala. Rozlomila druhý ořech a byli tam. Ale obě myslela napřed, že jednu dal Zbyněk do jednoho a druhou do druhého ořechu. A co je v tom třetím? Zbynek se usmál ještě tajemněji než předtím. Podívej se. Rozlomila skořápku a překvapeně zevnitř vytáhla malý smotaný papírek. Rozmotala ho. Básnička. Nečekala od Zbyňka takový romantický dárek. Zaskočilo ji to. Doteď měla pocit, že je jen jedním z mnoha hezkých kluků, kteří by se s ní rádi vyspali, i když asi nejhezčí a nejvytrvalejší. Ale nevypadal a ani se nikdy nechoval jako citlivka. Tiše si básničku přečetla. Nejkrásnější nejsou tvoje oči, ale to, co v nich vidím a neumím popsat. Nejsou to tvoje rty, ale to, na co myslíš a neřekneš. Nejkrásnější nejsou ani tvoje vlasy, ani tvoje boky, ani tvoje prsa. Ale když se mě dotkneš, cítím to. A ani kdybych tě tisíckrát rozřezal horizontalis, verticalis, nezjistil bych, čím to je. Miluju tě. Nevěděla, co má na to říct? A začala se červenat. Nakonec se pokusila ovtip. Je vidět, že nejsi básník, ale chirurg. Byla už prostě taková. Všechno, co na ní příliš citově doléhalo, se pokoušela schodit, ale hned toho zalitovala. Okamžitě totiž na Zbyňkovi poznala, že doufal v jinou reakci. Nezmohl se na odpověď a tak provinile zašeptala, já ale pro tebe nic nemám. Chvíli bylo ticho a pak se Zbiněk rozpačitě pokusil o úsměv. To nevadí. Chytila ho za ruku. Vadí. A opatrně ho políbila. Poprvé. Doprovázel na kolej už mnohokrát a ona věděla, že na to čeká. Nezlob se, prosím tě. Jsem blbá. Vážně se na ně zadíval a pak odmítavě zavrtil hlavou. Nejsi. Když ji chytil kolem boků, aby ji přitiskl k sobě, bylo jí najednou stejně příjemně, jako když ji před léty k sobě tiskl táta. Ten jí tenkrát jako malé holce taky připadal tak vysoký. Chvíli jenom tiše v obětí stály a zatímco Zbyněk cítil její prsa na svém břiše, ona začala čím dál zřetelněji cítit na svém břiše jeho pohlaví. Možná ji vzrušilo to jeho vzrušení, Možná ji tak rozcitlivěla celá ta zvláštní chvíle. Nevěděla, čím to je. Ale po krátkém váhání ho v těch místech začala hladit. A tak to všechno začalo. Když celý týden před oslavou svých narozenin každé ráno zvracela, myslela napřed, že chytila nějakou divnou žaludeční neurózu, protože bylo zkouškové období, což ji dost stresovalo. Ale pak si spočítala, kdy naposledy menstruovala ale klase, nebyla připravená stát se matkou. Vůbec si to nedokázala představit. Doma ji máma přistihla brečící v koupelně se zprávou z gynekologického vyšetření v ruce. A zareagovala přesně opačně, než táňa čekala. Vyhrklí jí do očí slzy štěstí. Pane bože holčičku, ty se štěhotná. Takhle šťastně i Táňa naposledy viděla brečet, když se povedla operace Tátova prvního nádoru a lékařské prognózy nešetřily optimismem. A od Tátovy smrti tak šťastná už nebyla nikdy. Ani jsem nevěděla, že někoho máš, kdo to je. Musíš mě s ním seznámit. Máma porodila v osmnácti, takže neměla strach, že by v dvaceti Táňa nezvládla být matkou. Spíš už začínala mít obavy, že si nikdy nenajde chlapa, protože zatím ani se žádným pořádě nechodila. Táňa sebrala veškerou sílu, aby ji povzbudivě pohladila po vlasech. Neboj, bude se ti líbit. Začalo se jí chtít znovu zvracet a uvědomila si, že její vlastně se s tak dobře možná proto, že i jí stejně jako matce už strašně chybělo to mužské obětí, ve kterém by se cítila bezpečně. Uh, Zbyněk byl v sedmém nebi. Měl už po vojně, dva roky po škole se na chirurgii v Motole připravoval na atestaci a Táňa byla, jak rád se smíchem říkával, jeho životní citovou investicí. Ale přesto všechno nedokázala mít Táňa ze svého těhotenství radost jako on. S patricí se seznámila před dvěma lety u zápisu na kolej. Narazili na sebe v davu studentů na studijním oddělení obrovské budovy Vysoké školy ekonomické a při čekání na vyřízení papírů se rovnou dohodli, že spolu budou bydlet na dvoulůžkovém pokoji. A během krátké doby se z nich staly nejlepší kamarádky. Patricie připadala Táně dokonale krásná. Měla dlouhé rovné tmavé vlasy, Světle šedé oči a koutky úst jí mírně zvedaly nahoru, takže vypadala, jako by se pořád trochu záhadně usmívala. Táňa se často přistihla, jak její tvář pozoruje. A když si pak spolu začali přivydělávat modelingem, vždycky si vedle ní, podle Zbiňka rozhodně neprávem, připadala jako tuctová myš. Jednoho večera na začátku června, kdy se Táňa se Zbiňkem seznámila, Přinesla Patricie na nakolej magnetofonovou pásku s písničkami ABBY. Táňa ty písničky neznala, protože tenkrát ABBA teprve začínala prorážet do světa, ale Patricie jí nadšeně líčila, že je to úžasná skupina, která právě vyhrála soutěž Eurovize. Od koho si si tu pásku vypůjčila, koupila víno a prohlásila, že si udělají ve dvou. To na ní Táňa zbožňovala. Tu schopnost natchnout se pro něco a strhnout k tomu i ji. A tak spolu příští tři hodiny protancovali na dvou metrech čtverečních mezi svými postelemi. Opily se skákaly a falešně zpívali hit ring ring tak dlouho, dokud na ně nevletěla vrátná kvůli rušení ročního klidu. Po jejím odchodu museli chvíli obědřepět na zemi, aby se smíchy nepočurali. Aby se ale nevzdali a pustili si ji do sluchátek. Měli jenom jedny, takže tancovali s hlavami u sebe tak, aby každá mohla mít na uchu jedno sluchátko. Chytli se kolem pasů, aby měli lepší stabilitu, nepřestávali se smát a bylo jim strašně dobře. Tančili spolu a chytali se se smíchem za zadek, jako jim to dělávali kluci, kteří se je snažili zbalit. A taky si hráli na zpěvačky a dělali před fiktivními kamerami svůdné pózy, kterým se pak smáli ještě víc. A když už byli utáhané, pouštěli si dokola jenom jeden z ploužáků a přitulili se k sobě. Jejich těla se vzájemně důvěrně přivinula a Táňa poprvé ucítila, že jí ta blízkost vzrušuje. Obě se v tanci začaly mazlit a už si nepředstavovali žádné kamery a taky se přestali smát. Přiblížili se k sobě a začaly se něžně líbat tak, jak se Táňa ještě nikdy s žádným klukem nelíbala. Ale když potom ucítila, jak ji Patricie zajela zepředu rukou pod kalhoty, zrušení postupně vystřídala nervozita. Nakonec jí ruku raději jemně chytla a odtáhla se. Měla bych jít spát, motá se mi hlava. Chceš jít do koupelny první? Patricie se usmála a opatrně jí upravila spocené vlasy na čele. Běž klidně ty. Tu noc stáňa skoro nespala. Přemýšlela nad tím, co se stalo. A bylo jí jasné, že i když se pak před ulehnutím s Patricí snažili dělat, jako by k ničemu nedošlo, nebylo to tak. Další den se spolu neviděli, protože každá musela jít na jiné přednášky. Táňa je ale stejně nevnímala. Přemýšlela nad tím, že jí kluci nikdy nijak zvlášť nezajímali a zároveň se děsila představy, že by nežila život jako všichni ostatní. Nechtěla být jiná. Sama ze sebe teď začala mít strach. A když ji potom při opětovném setkání večer na koleji zkusila Patricie trochu důvěrněji obejmout, nemohla se uvolnit, aby jí to bylo příjemné. Patricie to pozdala. Nemysli si, nejsi z toho jediná vykulena. Táňa se zadívala do jejich šedých očí. Je to divný. To by to nepřipadá divný? Skoro ji nebylo slyšet, jak neměla odvahu tu otázku vyslovit. Patricie na ní jen smutně koukala. Nevím. Záleží na tom? Ta Newton jejího hlasu zmátl, protože se sice bála v jakýchkoliv intimitách pokračovat, ale zároveň zatoužila přestat mluvit a dostala chuť se k ní zase přitisknout. Ještě chvíli tak stály těsně u sebe, a možná by se i políbili, když v tom cinkl o okenní sklo kamínek. Venku stál Zbýnek a zval Tánu do kina. Táňa nevěděla, jestli s ním má jít, ale zatímco byla vykloněná v okně, Patricie to vyřešila za ní. Ze zadu ji nenápadně pohladila po rameni, aby si toho Zbýnek nevšiml. Běž. Táňa se na ní nejistě otočila. Patricie sice vypadala trochu smutně, ale koutky úst, jako by se jí zase usmívaly. No běž. A tak Táňa šla. Během několika následujících měsíců už se Patricie Táni nedotkla za hranicí důvěrnosti, která byla běžná. A ani Táňa to neudělala. Navzdory tomu, že měla mnohokrát chuť to udělat. Přitom se ale obě usilovně snažili, aby se hezký vztah mezi nimi neskazil. A to se jim jakž takž dařilo. I když Táňa čím dál častěji trávila volný čas se Zbyňkem. Ale přestože se snažila sama sebe přesvědčit, že takhle je vlastně všechno, jak má být, postupně se jí začaly opatrici zdát sny, po kterých se probouzela tak vzrušená, že už nedokázala usnout. Takže když zjistila, že je se Zbyňkem těhotná, rozhodilo ji to o to víc. Ještě než ale stihla Patrici o svém těhotenství říct, zavolal jí Zbyněk, že má pro ní úžasnou zprávu. Obchodní náměstek O.P. Prostěhov v Cyprí postěžoval na nějaké partajní slezině partnerovi jeho mámy, že nemá dost pěkných modelek na prezentaci podnikových výrobků v Paříži. A ona mu doporučila ji a Patrici. Takže si holky možná budou moct udělat výlet na Champs-Élysées. Haha, <laughs> to byla! Bomba. I když museli s Patricí jet do Prostějova, aby se předvedli panu náměstkovi. Ustály ovšem jeho lačné pohledy při soukromé přehlídce, kterou mu museli udělat v jeho kanceláři a protože se vydrželi nesmát jeho narcistní přehazovačce a sliskému flirtování, dostali skutečně za pár dní Výjezdní doložku. Vive la France! Táňa byla nadšená. Na chvíli se dokonce přestala trápit svým těhotenstvím. Prostě se vždycky ráno párkrát vyzvracela a dávala si pozor, aby na ní nebylo vidět, že je její špatně. Hlavně byla rozhodnutá nenechat si ujít Paříž jenom proto, že by někdo třeba pojal podezření, že není úplně fit. A tak spolu nakonec holky skutečně mohly nastoupit do autobusu a přejet v rozvadově železnou oponu. Svoboda! Během těch dvou dnů v Paříži si obě připadali jako ve Poprvé procházely obchody přeplněné nádherným oblečením, jaké nikdy v životě neviděli. Celé hodiny si vydrželi zkoušet jednu věc za druhou a i když si pochopitelně nemohli dovolit koupit ani Cítili se jako v ráji. Žasli nad nepřeberným množstvím zubních past v drogerích, bloudili ohromeně mezi přeplněnými regály s desítkami druhů jogurtů a v galerii Lafayette na sebe nastříkali stovky vzorků parfémů a taky poprvé viděli, jak se dvě holky nebo dva kluci vedou na ulici za ruku. Liberté, égalité, fraternité. Ta slova pro ně dostala naprosto konkrétní význam, osvobozující od všeho, co je v Československu štvalo. A jako by toho úžasu nebylo dost, potkali dokonce Belmonda. Jako prvního uviděla Patricie. A v euforii k němu Táňu táhla davem novinářů. Bylo to na Champs-Élysées před premiérovým kinem Gomu. Když právě vystoupil z auta a vcházel dovnitř po červeném koberci. Patrici je na něj křičela, skákala a mávala tak dlouho, dokud si ji nevšiml. Kdyby nebyla tak krásná, nejspíš by to neudělal, ale protože se mu zjevně líbila, na okamžik zastavil a podepsal se jí i táněr těnkou na ruce. Nic jiného napsaní u sebe neměli. Akorát je obě trochu zklamalo, že neměl tak hezký hlas jako tříska. Uh, Vouvenedu? Českoslovakii. Aha, A vous deux. A už byl pryč. Jenom na ně spiklanecky mrknul. Táňa měla pocit, že se jí to snad jenom zdá. Co říkal? <těk> že jsme krásní. Jo! Tak to teda jsme. Obě se rozesmály a zapouzovali s podpisy na rukou několika fotografům, kteří si je chtěli jako Belmondovi faninky vyfotit. Paříž je pohltila a Táňa měla dojem, že během těch dvou dnů zažila víc než za celý svůj předchozí život. Řekla to Patricii v noci na Eiffelovce, když se hluboka nadechla studeného vzduchu a zatočila se jí hlava z těch tisíců světel pod nimi. A pak se objali. Bylo to spontánní a úplně přirozené. Probíhali spolu nadšeně mezi šňůrami aut u trokadéra a zapadli do jednoho nočního klubu, kde jim barmani dali ochutnat jointa. Odvázalo je to přesně tak, jak ti frajeři doufali, ale skončilo to úplně jinak, než měli v plánu. Holky jim totiž proklouzli spodníku zase do bulváru a v posteli neskončili s nimi, ale spolu v hotelovém pokoji. Milovali se dlouho a úplně bez zábran. Jako by ani nebylo nic přirozenějšího, než milování dvou holek v Paříži v hotelovém pokoji. Soudruško Táňo, probudilo je až popolední tukání na dveře. Soudruško Patricie, za hodinu odjíždíme. Ano. Delegát, který je měl na starosti, se ujistil, že budou včas zbalené a oznámil jim, že autobus už čeká před hotelem. Táňa chytila Patricii za ruku a zašeptala, že se jí domů strašně nechce. Chvíli se tak ještě obě nahé držely s propletenými prsty a pak Patricie navrhla. Tak se nevracejme. Táňa se k ní překvapeně otočila. Jak to myslíš? Víš jak? To přece nejde. Ale Táňa se posadila. Najednou se jí totiž udělalo špatně a napadlo ji, jestli ten včerejší joint nemohl nějak ublížit tomu dítěti, co nosila v břiše. Úplně se jí z toho sevřel žaludek. Jsem těhotná. Patricie na ní koukala a neřekla na to nic. Jen se jí v očích objevily slzy. To Táňu vyvedlo z míry, protože ji nikdy neviděla brečet. Zvedla se z postele a šla se raději vyzvracet. A když se vrátila ze záchodu, Patricie už byla zbalená a oblečená. Táňa se k ní opatrně přivinula. Nebudeš mě nenávidět, že ne? Hned, jak to řekla, uvědomila si, že to je otázka jak z růžové knihovny. Ale tentokrát ten patos nedokázala nijak schodit. Patricie zavrtěla hlavu a pokusila se o úsměv. To je dobrý. To tak asi muselo být. Táňa nevěděla, co k tomu ještě říct a tak se taky začala oblékat a balit. Když ale byla připravená a chystala se otevřít dveře pokoje, Patricie ji zarazila. Běž sama. Já nepůjdu. Táně to přišlo úplně úhozené. Neblbni, prosím tě, pojď. Patricie ale vypadala neoblomně. Ne, nepůjdu. Co chceš dělat? Přelezu přes střechy. Včera jsem se dívala, že to půjde. Ve vedlejším domě je terasa. Přihlásím se na policii a požádám o azyl. Táňa byla naprosto v šoku. To nemyslíš vážně? Opravdu nechceš jít se mnou? Zbláznila ses. Aspoň se nad tím zamysli. Patricie ji prosebně chytila za ruku. Všechno spolu zvládneme, neboj. To už měla v očích slzy zase Táňa. Já ale nemůžu. Patricie její je utřela. Můžeš, jenom se musíš rozhodnout. Táňa věděla, že to, jak teď zareaguje, bude mít zásadní vliv na celý její život. A dokonce skutečně na okamžik zaváhala, jak se zachovat. Ale nakonec si vzpomněla na mámu. A na jaký před několika dny požádal o ruku a oznámil jí, že spolu postaví řadovku na babě, kde budou i s tím dítětem, co se jí narodí, bydlet. A rozhodla se. Nemůžu, promiň. Na dveře znovu zaťukal delegát, trochu neomaleně pootevřel. Soudružky, už je čas. Patricie se na něj s největším sebezapřením usmála. Už jdeme, jenom si ještě odskočíme a hned jsme dole. Delegát s určitou nelibostí dveře znovu zavřel a ona po chvíli mlčení Táňu objala. Tak hodně štěstí. Táňa měla co dělat, aby se udržela na nohou. Teď dělej to, poprosila. Patricie se na ní ale svýma šedýma očima podívala tak, že bylo jasné, že nemá smysl ji prosit. Zdrž prosím tě toho blbečka, ať mám trochu času, jo? Sebrala svůj kufr a vylezla oknem na plochou střechu k sousednímu domu. Když pak Táňa, celá roztřesená, došla k autobusu, omluvila ji u delegáta, že je ještě na záchodě. V zápětí jí ale došlo, že už ji nejspíš nikdy neuvidí, ucítila, jak na něj jde slabost a omdlela. Jak se později při výslechu na STB v Bartolomějské ukázalo, bylo to nejspíš to nejlepší, co mohla udělat. Zdržela tím totiž delegáta, ze kterého se docela očekávaně vyklubal spolupracovník STB, na celých 15 minut během nich se podařilo Patrici bez problémů zmizet. A když ji navíc obvinili, že omdlela schválně... Poměrně přesvědčivě mohla dokázat, že nešlo o záměr, ale o běžnou těhotenskou nevolnost. Estébák, který ji vyslýchal, ale stejně zuřil. Já vám garantuju, soudružko, že už se do smrti nepodíváte dál než na Lipno. Ze mě nikdo volat dělat nebude. Táně mu to odevzdaně odkývala. Bylo jí to jedno. Hlavně byla ráda, že se ten útěk aspoň Patrici podařil. Zbiněk si o ale dělal starosti. Cítil, že je otřesená a chtěl jí nějak pomoct. A i když vůbec netušil, jak moc jí bude Patricie chybět, věděl, že k ní musí být dvojnásob pozorný. Zvlášť, když se při příštím těhotenském vyšetření zjistilo, že nečeká dítě jenom jedno, ale rovnou dvě. Gynekolog se tehdy pobaveně zazubil. Soudru husák, z vás měl radost, maminko. A zatímco Táňu obléval studený pot, dodal, s takovými dvěma krásnými kousky si na přídavcích příjemně finančně přilepšíte. Táňa ovšem nevypadala, že by ji ten normalizační humor uklidnil. A tak se jí ten šok zbynek aspoň pokoušel zmírnit tím, že ji zahrnul porcí lásky, jakou jí mohly všechny nastávající rodičky závidět. Masíroval jí oteklé nohy a záda, která jí brzy pod tíhou obrovského břicha začala bolet, vařil jí její oblíbená jídla a vůbec ji všemožně trpělivě hýčkal. Jen jedno pro ní nedokázal udělat. Nikdy se mu nepodařilo, aby s ním zažila takový orgasmus jako tehdy v Paříži s Patricí. Ale o tom naštěstí nevěděl.